Haukten bige jorik eta haktudu ditugu zerren uh, laborarien dako uh, jakezkoa da, eta muskin bat uh, jalitzia, eta bigaie horikin ekin, uh, posibile da uh, etxaldetan uh, muskin hori hobetzia, mm -hmm. eta hoktako horik uh, autotua ditugu haukten, laborariek eta elgah eta ikusdezaten zei itena alden, biztanda, hemen iten dena, denetan iten al, baina etxeplu bada eta idea batzuen zuen ukaiteko uh, teknikalariake hoge izanen dira, eta laborari maite dute hola elgahen jain Ahtien eta eleketatzea, bestezumit e, txempluene maiteko edo e, galde batzuen egiteko, beti egitxoa da laborearen artean eleketa hartzeko e, laborearen baten ikustea joitia. Lehenik e, argdiak eta alazteko manerak eta batu, hori e, integritsenta zen eta hoi da jare e, paska mehkena, Ardiek eta bedek jate utelaik, eta hori pondu eder badak, Geo, luzek nare egiten du, eta hoi proteinen eta egiteko etxie batean manera da. Geo, dehobe batzuri egiten du, argtoon ondotik, eta hori denak entekesenta dira egungo egunean. Gero badira ere esnekalitatean ukaiteko gauza importanta batzu, lehenik eta masinaan ginean, deisteko masinaan ginean, hori kontrolak eta egin behar baitira eta unksa eman ponduian masina, zen eta <coughs> oartzen gira gehotageio importantzia hundia badila hori, eta desteko manerak, bipondu horik beharrezkoa dira eta aipatuko ditugu behaz ortsialian.